Росія. А тим часом у Києві ставиться зовсім інший ганебний спектакль у Михайлівському, Золотоверхому монастиреві, Аркимандрит всієї Росії, Іліодор поставив рубати дрова. Ого, Гришку розпутіна, знаючи найкраще, що туди прибули інкогніто помолитися, дружина царя. Гришка рубав дрова лише за умовним сигналом Іліодора. Цей лунав лише тоді, коли прочанка йшла з молільні до трапезної. Тоді то старець оголював торса і картинно цюкав колоду. Статуру він мав надто показну адже був до цього хлистом і батогами сам себе вдосконалив до завершеного рельєфу. Жінка, яка саме постувала, не могла не помітити персонажа, який, наче випадково, саме цюняв під дровітню. «Це є хто такий?» – зіграла в цариці німецька нерозбуджена кров. «То є чудотворець!» Улесливо прошепотів Іліодор. Жінка з першого погляду помітила, що піп не бреше. Ех, Києве, Києве, золотоверхий ти наш, був би золотоверхішим воїстину, якби масон московські орди не вивезли до Ленінграда перед тим всі твої мозаїки віковічні, до музея руского іскусства, де всенький просвященний захід милується тепер ними, як вивом москальського духу. Лише зараз ці стіни підвелися від страшних вибухів. Стіни, окроплені грецьком Роспутіним, за умовними наказами Іліодора, який хитро, знаючи, схильність царець до містики, наказував являти її щоразу, коли богомілки рушали на обід. Ех, Києве, Києве. Словом, престол зацікавився гришкою аж так, що той переселився до інших золотоверхих споруд, до Пітера, якого вже тоді слід було. Перейменувати на Ленінграда, бо саме туди перемістилося кубло потаємних світових інтриганів, які робили все, щоби переінакшити світову історію, а зразом і мораль, і нарешті легалізуватися разом зі своїми збоченицькими викрутасами. А тоді вони ще сиділи там нишком, Аби повалити Миколу другого і, ліквідувавши царата, безборонно могли перевалити на нього провину за смерть Пушкіна. Лютуючися, що романове страждають лише на гемофілію, хворобу, таку розрідження крові, за допомогою якої несподівано вознісся при дворі Грицько, уміючи чарами замовляти кровотечі. Так вдало, що в цариці навіть менструації припинилися. Це страшенно лякнуло світову підерію, яка, як відомо, ніколи не знала, що то є місячні. «Треба вбити Розпутіна», – вирішили вони. «І не за менструацію, звісно, через те, що двір царський надто зміцнів». За допомогою органальної сили святого старця, тим, що єдиний наслідник був у безпеці, захищений надійно від спадкових царських хвороб. «От що, Феліксе, — наказали вони Юсупову, — бери і їдь до Пітера». «До Підера?» — зрадів не розчувши князь, на жаль, навпаки. Доведеться тобі там одружитися. Вийти заміж, ви хотіли сказати, похнюпився граф. Ба ні, завівся в Росії великий сексуальний гігант Распутін і до того ж натурал. Зараз уся Московія прославляє в пресі його небачені подвиги, і це дуже шкодить наближенню нашої всезагальної мети. Тут князь задумався, знав він про цю мету – випідрення всіх соціальних верств на землі. Адже підрали, висунули страшну таємну доктрину, жаскішу навіть за Марксову класову боротьбу.